Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Mwenyezi Mtukufu Subhana wa Ta'ala anabainisha baneesha katika aya hii kwa tazo kuanzia aya 41 ya surat An-Nisa ana Mwenyezi Mungu kwa nia ya kuatanabesha wajawake juu ya hali nzito na ngumu na kuwa kabili viumbe hapo siku ya kiyama ambapo ataletwa mtume Muhammad sallallahu alaihi akiwa ni shahidi juu mitume yote iliyotangulia na sisi umati wake tukiwa ni mashahidi juu ya mitume hiyo Mizingu anasema Subhana wa taala fa kaifa idha ji'ina min umati hali itakuwaje, jinsi itabokuwa ngumu tutakapowaleta kila umati na shahidi wao yani mtume wao wajina bika ala haula'i shahida tukakuleta wewe Muhammad juu ya hao wafuasi wako kuani shahidi ya siku hiyo ya waddu ladhin kafaru watatamani wale walio wa mkufuru Mwenyezi Mungu wa asahu ar-rasula wa kamasim jumbe watatamani la tusawa bihim al-ard kwamba wangeuzo wao mchanga wa sawa sawa na ardhi bora. watatamani iwe ni bora kuangegeuzwa wao wakawa sawa sawa na mchanga wala yaktumuna allaha haditha na hawataweza kumficha Mwenyezi Mungu lolote walilokuwa wakilizungumza ya ayuha allathina amanu ayyambao ambao Mwenyezi Mungu la taqrabu salata wa antum sukara musisogele sala wakati mkiwa na ulevi hata taalamu ma taqulun mpaka mzindukane mwemnajua nini mnasema wala junuban wala sala ila salim mkiwa nini mna janaba. Ila illa amir labda rabban ni msafiri njiani kapata na janaba na kashinda na kupata mali ya kujotoharishia msigusie sala katika hali hizo za chako hatata taqtasilu mpaka mkoge wa in na kama mtakuwa ni wagonjwa, au ala safarin au muhusfarini ni wagonjwa mnadhuriana na maji au msafarini hamna maji au jaa ahadukum min alghait au mojawapo mojawenu kaja kutoka chooni kande kujisaidia hana maji ya kujisafisha au la mastumunnisaa au ikawa megusana na wanawake na falamtajidu maa katika hali hizo zote mkiwa hamkupata maji ya kujisafishia na kujitoharisha ata yamamu sa'idan ntayiba ukusudieni mchanga safi fa msahubi wujuhikum mpangusieni nyuso zenu kwa mapombe mapombe ya mtanga huo kwa aidikum mpangusieni mikono yenu na hiyo ndiyo tayammamu mmkasho kufanya hivyo wa kusali na kufanya lolote lile ambalo linahitaji wudhu inna Allah kana afuwan Haqiqa Munyezengo alivyo ni msamehevu, ni wa maovu ya waja wake Munyezengo anasema katika aya hii ya 44 sura 9 saf. Alam tara ila alladhina utuna siban min alkitabi. kiroja wa Muhammad cha wale watu ambao wamepewa sehemu kubwa ya elimu ya kitabu yashtaruna dalalata wanajibadilishia upotevu. Upotevu ndio wanachukua uokoa na uwasha wauriduna an tadilla sabila na wanakusudia waqatezeni ninyi njia wallahu a'lamu bi'ada'ikum mwenyezi Mungu anawajua vizuri maadui zenu kukuelezeni haya ni yani kukutana baishani wakafa billahi waliyan wakafa billahi nasira ana mwenyezi kuwa ni mtawala wa waja wake mwenye kutawalia wongofu wao mwenye kutawalia maslahi yao na manufaa yao na anatosha mnyesengo kwa ni mwokozi nasira mwokozi kwa joga mna walizina hadu lakini kuna watu katika wayahudi yuharifu nalkalima wanabadilisha maneno ya mnyesengo anma wadhihi wakaeposha na mahalamu wake waya kuluna anaokuwa najigamba akisema kwamba samina wa asaina sisi tumishasikia hayo na wewe muhamad lakini hatofuati Wasmaa ghaira musmai Sema tu usikie lakini usiye mwenye kutiiwa. Wa na tuchunge sisi tuchunge kama wanyama. Wanasema, wanapotosha maneno hayo ya lugha yao ya kitukanifu ya kihuni. Wanasema la yambi kwa kupotosha ndimi zao watana mfiddini na, na kuitukana dini. Walau anhum qalu samina wa atana, Mwenyezi anasema kama wao wangesema tumesikia na tumetei wasma wanzurna sikilisha usikiwe na tuangalie katika nyondo zetu utunyoshe kama wangesema hivyo lakana khaira lahum ingalikuwa ni khairi kwao wako amna mnyoko wangia walakin laanahumullah lakini hao ni watu wameshawalani Mwenyezi Mungu ameshawaeka mbali kabisa na rehema zake Bikufurihim kuffarihim ko sababu ya wao fala yu'minuna ila kalila. kwa hao, huna utakao kufanya ukaamini isipokuwa imani yao ya kijijujuu uchache tu ya kijijujuu imani ya elimini basi ndio utakao nayo ya ayuwal ladhina utul kitaba enyi watu ambao mmepewa kitabu ni, aminu bima anzalna au nazalna Aminieni kitabu tulichokiteremsha. Nisoma viwili hapa nasomeka. anzalna au nazzalna. Kiaminieni kitabu tulichokiteremsha kwenu Musadika lima ma'akum kinatasadikisha mlionayo min qabli an natumisa wujuhan. Yarekibishani muamini kabla hatujazifuta nyuso zenu fanaruddaha ala adbariha tukakasiye sozenu soseno sana vichogo. au nalaana humo, au kabla hatu ya kulaani nini kama laana ashaba sabati kama tulipolaani watu wa imamu Wayahudi wayehudi waliokatazo kuhuani wa mose wakafanya ujanja wakalaani wakageuzwa kima tumbien kwa Mwenyezi mkome muache ukoo wenu huo kabla Mwenyezi Mungu hajachukua hatua hiyo ile ilichukua wa kwa watu wa imamu mose amrullahi mapola kwani amri ya Mwenyezi Mungu hakisha kuamua aina kuizuia ni nyenye kutendeka tu inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi hakika mwenye zingu hasamehe madambi ya kushirikishwa wayaghfiru ma duna dhalika liman yasha humsamehe madambi asiyo hayo ama anayetaka kumsamehe wa man yushrik billahi na yote atakayemshirikisha mwenyezi Mungu faqadiftara ithman adhima ajijue kwamba amezusha dhambi kubwa Alamtara ila alladhina yuzakkuna anfusuhum Angalia Muhammad ajabu ya wale watu ambao wanajitakasha nafsu zao wanajifanya kuwa ni wasafi kwamba wao ni watoto wa Mungu Balillahu yuzakki man yasha' si lakini Mwenyezi Mungu ndiye mwenye uwezo wa kumtakasha anayetaka kumtakasha wala yudlamuna fatila na hadhulumi hazulumiwa jawaka Mwenyezi Mungu fatila ni chembe ya utambi wa koko yatende انغورو kaifa yaftaruna ala الله الكذبه انغalia jinsi wayahudi wanapzulia mwenyezi Mungu uongo wakafa bi mubina na linatosha hilo kwa dhambi za zahiri alamtara ila alladhina uto nasiba angalia ajabu ya wale watu ambao wamepewa wa sehemu ya kitabu ya ilmu ya kitabu yu'minuna biljibti wa ataguti badala ya kumuamini mwenyezi wanaamini kwa masanamo na mizimu wayafululuna lilldhin kafaru na wanasema kuambia makafiri wazao haaulaa ihada mna alladhina amanu sabila eti ile mizimu yao ndio miongopo mwa ku mnyezungu kushinda waumini kwa njia ya ibada wanasema kwamba ayo mizimu yao ndio yiongoka katika njia za, za ibada lakini mnyezungu anayapinga haya wakisema Ulaika walio laanahum Allah Hao ndiyo hasa ambao amewalani Mwenyezi Mungu wamii yalani Allah falantajidalahu nasira na yoyote alukushalaniwa na Mwenyezi huwezi kumpatia huyo wa kumuokoa am lahum nasibun bali wao wanajigamba kwamba wana, kwa wana sehemu kubwa ya ufalme na kama engeli kuwa nao kama vile wanajigamba fa idhan la yu'tun an-nasa wasingaliwapa watu hata chembe ya kibambu kinachokaa katika koko ya tende wasingaliwapa ambacho ni kitu duni kabisa isha. kitu kichache kabisa wasingaliwapa am yasuduna Bali nasa wanawafanyia husda watu ala ma atahumu Allahu min fadlihi wa kila litwapa mwezingu katika fadhila zake Fakad ataina ala Ibrahim alkitaba hasada ni ya bure kwani tumekushampa tumwashawapa jamaa za Ibrahim kitabu kwa hikma na ilmu limayoundani wa atainahum mulkan adhimat liwapa fami mkubwa jamaa za Ibrahim faminhu man amana nao pia waligawika wakatokea wengine walioamini Mwenyezi Mungu wamenhum mwa sadda na wengine wakajitenga wakaepokana na kumtii Mwenyezi Mungu wakafaa bi saira lakini inatosha jahannam kwa kwa tiadabu hawa wakafaa bi jahannam masahira inatosha jahannam kwa kausha hawa na kwa tiadabu inalldina kafaru hakika walaw walumkufuru Mwenyezi wakazi wakazikufuru biayati na yazetu sawfa nuslihim nara hao tutawtiya motoni haa moto mkali kulla ma na kila zikichakaa ngozi zao, badalnahum juludan ghayraha tutawabadilishia ngozi nyingine liyadhuku adhabe ili wa uchungu. yajzumu allaha kana azizan hakima Hakika mwenye Mwenyezi alivyo ni mshindi ni mwenye hikima والذين امنوا وعملوا المؤمنون ينعمون ويعملوا صالحا نوكيفى ما زوري سنودخلهم جنات تجري من تحتها الانهار ها تو دويנגiza katika bustani inapitiwa chini yake na maji ya mito في خالدين فيها وكاز ملالهم ابدا ملاله لهم فيها waamini hao walio tenda mema watapata hu mapeponi azwaj mutahara wake wasafi wanadukhiluhum dhillan dhalila na tutawaingiza katika kivuli cha kufanyika milele hakiondoshwe kivuli hicho kutoka jua inna allaha yaamurukum an tu adul mwenyezi Mungu anakuamrisheni waislamu muzitekeze amana. muzitekeze amaana ila ahlaha kwa husika kama mkamenewa kwa lolote lile basi litakalizeni kwa kuwasilisha kwa wenyewe waliohusika wa idha hakamtum namna napofanya mahakimu mka hukumu baina naas katia jamii ameezingu anakotakeni an tahkumu bila adl mahkum kwa allaha inallah neema hakika mwezingu jambo la neema kubwa ambalo ya bi anakuwa kwalo ni hilo allaha kana samia basira hakika Mwenyezi Mungu ni namsikiiibu na nimuone. Ya ayyuhalladhina amanu. enyu watu ambao wamemwamini Mwenyezi Mungu atii Allah wa atii ar-Rasul. Mtii Mwenyezi Mungu na mtii mjumbe. Waonele amri minkum wa atiieni wenye madaraka kati yenu. Fa intanazaatun fi shay. Nendapo mka telefiana katika jambo lolote faruduhu ila Allah wal rasul kulitafutia kulitaftiya na nawamuzi wa haki kwa munyeezangu na mjombe wake wa ulil amri minkum na lirajulayni kwa wale wenye maamuzi mazuri kati yenu in kuntum tu'minuna billahi wal yawmal akhir ikiba ninye imwamini munyeezangu na siku ya mwisho dhalika khairu wa ahsanu ta'wila kufanya hivyo ndio njia bora na uzuri wa kuendelea kutafuta haki tara ila allatheena yasoomoona anahum aamanu bima unzila ilayka ma unzila min qablik angalia udanganyifu wa wale wayahudi wasemao wajigamba kwamba wao wa eti wameamini kwa kile kitu chote cha kwa kwako ni alquran na kile chote cha mbila yako ni torati na injili imani zao za uongo zinawafikisha kusema ila ilatahud wende wakatafuta uamuzi wa halali na uadilifu kwa mizimu Wakade umiru an yakfurubu na haliakuwa wamehamrishwa wayekanuke mizimu wayuridu shaytan an na nalolitaka shaytanu ni kuwapoteza hao anaele kusudia na an lupanga kabisa ile kamkakati ayyadhilhum kabisa na haki wa taalu ila ma anzal Allah, na wanapoambiwa njoni kwenye uamuzi wa sheria mwenye mwenye mwenye ya Mwenyezi Mungu wa ila rasul kwa njuga Mwenyezi Mungu ndiye hakimu na utaona wanafiki wanaizuia wanaipukana na wewe wanaakataa kata kata sasa watu kama hao walioakataa uongozo wa Mwenyezi waliokataa wanaokataa amri ya Mwenyezi mjumbe wa Mwenyezi Mungu fa kaifa idha asabatuhum musiba hali itakuwaje pale utakapowafika wao msiba bima kadamata idihim kufuatana na machuma aliwatanguliza na mikono yao Thumma jauka kayuhlifuna billahi in sha'aka kujia wewe ya kuwa kwa hali yako wanaapa kwa jina la Mwenyezi Mungu wakijigamba na kusema kwamba in aradna illa ihsana wa tawfiqa Hatukuwa sisi tuki kusudia isipokuwa wema na muwafaka ulaika alladhina ya ya'lamu Allah watu hao ndio wale ambao Mwenyezi wanawajua anawajua ya ya'lamu Allah wanajua Mwenyezi mafi maafi qulubi mkinatumtania sa'a ba'id zanhum wa mbali. limbali lakini lako lakin la tawani tu wa fama aiba wa kisha wachi limbali wa qul fi na uwambie maneno yatakawagusa nafsi zao kwa undani kabisa wa ma arsalna min rasul illa li yutaa anasema wanasema sisi mjumbe isipokueni kwa ajili ati iwe na wafuwasi. Bismillah atiyiwa kwa idhini ya Mwenyezi Walau Fa law annahum idzalamu anfusahum ja'u ka fastaghfirullah wa astaghfara lahum ar-rasul. Mwenyezi Mola hawa Wayahudi hawa na wa Nasara hawa kama idzalamu waqata walidhumu anfusahum ja'u wa lakujia fastaghfirullah wa kamtaka msamaa Mwenyezi Mola wa astaghfara lahum rasul na mtume wake wataki msamaha la yalla tawwaba rahima. Wangali mkuta Mwenyezi ni mwenye kupokea toba ni mwenye rehema. Fa la wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuk. Mwenyezi anasema, "Na kuhakikishia kwamba haitokubaliwa imani yao. La yu'minuna haitokubaliwa imani yao. Hata yuhakimuka. mpaka wafikie kukufanya wewe ndiye hakimu wao fi ma sha'a na hum." katika matatizo yoyote atakayotokea baina yao. Thumma la yajidu fi anfusihim kayfa sa yakutuna dunya na nafsi zao harajan ugumu wote mima kadaita kutokana na maamuzi atakayomua. Kwa yusallimu taslima na wajisalimishe usalama, usalimiko wa, wa hakika. Wajisalimishe usalimiko wa hakika katika utekelezaji wa maagizo na maamuzi hayo. Mizingu ntukufu anasema walau anna katabna alaihim kama sisi tuliwandikia hawa yahudi na nasara kaambia Anikatulu anfusakum au kharijuhu min diyarikum wanani nafsi zenu au tokieni majirani ikiwa hiyo ndio njia ya tauba yenu kama ilivyofanya kwa watu wengine nyuma basi hawa Wayahudi hawa na wanasara wao mafaalu ila qalila wasindikateleza amri hiyo isipokuwa chache to mini miongoni Walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bih Na kama wahu wangafanya kile walichowuacho lakana khayran lahum wa asharra tathbita ingalikuwa ni khairi kubwa kwao na uzuri na ubora wa ushibitifu wa اذا kama wangefanya hivyo la atainahu min ladunna ajran adheema tunngaliwapa kutoka kwetu malipo matukufu wala hidayinahu siratan mustaqima na tungali waongoza ndia ileyo nyauka wamnyutii allah wa rasul ayote anamtii munyeezingu na nyumba wake fa ulaika ma alzin anama allah wa Hawa ha watafuhuliwa pamoja na wale aliwanamesha munyeezingu minan nabiyin katika miongoni wanatume usudjikiina watu wa kweli wa shuhada wa shahidi wa salihin wa tuema wa hasuna ulaika rafiqa na uzuri mno ni wema wa hao kuwa mtu akabatika kuwa hao ndio marafiki zake. Zalikalfadlu min Allah hizo ni fadhila kutoka kwa Mwenyezi Mungu anampa anayetaka. Wa billahi alima. Na anatosha tosha kuwa ni mjuzi wa hali za wajawake na matatizo yao na mahitaji yao na kwao. والله سبحانه وتعالى عالم اللهم اجنا يا كريم بتذكيركم تابعين وعلى كتابك ونبيك متبعين وعلى طاعتك مجتمعين وتوفنا ربنا مسلمين ووالدينا واولادنا واخواننا واحبابنا جميع مسلمين برحمه الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم